Garrazi eta ojeaga arteko eta parren egiteko ekialdeko bidea azarro eta martxoa artean debekatua da dekreto baten bitartez. Alainan hortan eluja jaunitz metatzen du neuian eta irisku lahiak izan daitezke hori hartuzkeroz. Joanden hastean bi Brasildar kenka lahian zirela eta soko gitu behar izan ziren hasteuntan ere, bizikletan zabiltzan bi mendizale ere lagundu behar izan ziren. Nazarroako goberniak neuriak zo jostea erabakidu, gisaohtako sokorritze frango gertatzen dela ikusirik. Felix Esparza, Nazarroako gobernukidea. Creemos que, que era necesaria, porque además de que incumplía... Pues, Ustedu behar eskozela, lehenik hoz gertatu dena lege baten kontra zuan. Ibilzea, Santiago koopidean ibilzea mugatua da... Eki aldeko bidetik, garazi eta orreaga artean, eta hori zehaztua da urteko maskin. ze garaietan ez daiteken bide horiak, nebuan berezitu. Eh, eh, pues Aztertu dugu sokorien interventzionea de nola egina zen eta estu, ze gertatua zen susen, eta ulertu dugu hor gertatua arduraga bekeria izan azela, azela eta beharko ginuela hori erakutsi. Pues que marcar un punto de inflexión. Bib Brasil da Jourier adibidez 6.000 € gorako ostako sailea zera hau. Bertsalde mila beilari inguru ibiliak dira urtagiletik hunat jadanik. Garraziko beilarien aterpetietako Monica Azpiroek esplikatzen zauko, bezala, denak estabitza irizku horiek hartu eta bertsalde eta pautaz xetasunak xe emanak zaiezte beilarier. Donc nous... On les on a fait dans les Guk hajeragunean, behilariek xe eta sunak emaiten dezteu, hizkuntza guzietan de itzulia dugu delako dekreta, de de de de de denek de komprenidezaten de nundik pasadaitezken edo ez. Eta jala ere, joan den astean, bi brasilak mendira joan ziren, baina antsobera elurzelakotz, etza izken gehiagoa itzina eta sokohiak egaldein behar izan zituzten. Eta, talman denaz, iku eku avanzi, iku izatea iku izatea, ziren, ziren, ziren, ziren, ziren, ko, Jean-Louis Castet, Doni Banegarra suhiltzaileen zuzendariaren arabera, ez dira beilari ahunitz hortik ibiltzen baitezpa da. Bainan batzuek erriskuak hartzen dituzte eta kasu horietan errisku larriak ere jarrazten jokorriitzaileek ere. Abishuak garra zinemana atike, mendiko bide txahetaik bagna abiatzen dira, altabada behze bide zabala aurik, bide nagusitik bagna, baina ez nestuke senderen txahma, hasteko batzuek bide kipiak hartzen dituzte arru txahadela ikane. Artako du Nafarroako gobernuak isun hori ezagia, ez dute bidea ongi ezautzen, galtzeko egizkia dute, eta guk ere ez dakionun bahna bilatu behar diren. Hori guzia dela medio, behar ezkoa da, iparaldeko eta Nafarroatik bialde etaik laguntza izaitia. Berzalde, jolako kasuetan ere, Nafarroako eta iparaldeko zuhiltzaileek izahmen bat izenpetua dute, nendiko sokojiak elgarekin egiteko gisan.